і тягнув його на плечах кілька кілометрів у Лисиче. Дід Володимир Кирилович Сосюра закінчив нижчу гірничу освіту, але через кволе здоров'я в шахті не працював, а пішов по канцелярській лінії. 40 років він був секретарем луганського крістянського присутстві. За вислугу літ йому давали дворянство, але він одмовився. «Я крістьянином радився і таковим хочу уміряти». На старості йому дали казінку, і він до самої смерті торгував горілкою на користь російській імператорської армії, яка одягалася і годувалася за прибуток від продажу горілки. Дід, як і мій батько, писав вірші, теж із сатиричним уклоном, і теж українською і російською мовами. Пам'ятаю зміст його сатиричної поеми українською мовою, датованої 1859 роком. Я віддав у Харкові оригінал цієї поеми діда в музей імені Шевченка. Але за вітчизняної війни все загинуло. І портрет мого прадіда Майбороди теж. У поемі говориться про те, що пани безселян поздихають, звільнивши їх від кріпацтва. У ній говорилось про те, як поміщики міняли на цуценят людей, як вони знущалися з них і мучили їх, і на крові й сльозах тружеників будували своє сите і підле життя. Батько мій теж учився у Штейгерській школі, але вже трирічній, та не скінчив її. А Він почав вчитися з п'яти літ на колінах учителя, закінчив церковну приходську школу, потім міське начальне училище, мріяв бути моряком. Але мрії не здійснилися, і він став учнем Штейгерської школи. Примітка Йдеться про навчання гірничої справи Маркшейдерії, що стосується просторово-геометричних вимірювань у надрах землі і на її поверхні з наступним зображенням контурів корисних копалин, гірничих виробок, на планах і картах. Вчився він невідмінно і одержував, як відмінник, казйонну стипендію. Маму дуже смішило, коли мій батько, безвусий парубійко, готував до випускного екзамену, сам будучи в першому класі, своїх бородатих старшокласників. І коли вони туго сприймали його пояснення, він нервував і називав їх ослами. Але вони не ображались на нього, бо він так їх називав заслужено. За рік до закінчення Штегерської школи батько був виключений за участь у революційному гуртку з формуліровкою «За п'янство». Тільки завдяки зв'язкам діда батько не був засланий туди, куди Макартелят не ганяв. Когда татка выключили из Штейгерской школы, он написал дидове вершованного листа. Памятаю, что в нём были нарекания на самотність, на судьбу, на незаслужені страждання. Не убил я человека златом, будучи прильщен, А дид ему відповів, ты страдаешь, это ясно, но ты сам тому виной. Променял свой путь прекрасный на тернистый и глухой, а дід після своєї смерті не залишив батькові спадщини. В заповіті було написано «Сину Ніколаю нічого не завіщаю». У батька була сестра, тьотя Ніна. Вона мала начальну освіту, а далі не вчилась. Дід її дуже любив, а батька ну, теж, звичайно, любив, але іншою, суворою і мужньою любов'ю. Він бачив, що татко талановитий і сам проб'є собі дорогу. А тьотя була непристосована до життя і боялась його. У неї була нещасна любов, і вона так і залишилась до смерті старою дівчиною. Гроші вона сховала в матрац, і під час пожежі згоріло десять тисяч. Бабуся, батькова мати, дуже любила татка. А Тьотю теж любила, але не так дуже. У діда був незаконно народжений син, якого він виховував тайно від бабусі і платив великі гроші за його освіту, що відбувалось на матеріальному стані його сім'ї. І одного разу бабуся узнала про це, що у діда є незаконно народжений син, і з нею стався припадок під час якого вона вивела в степ мого татка з сестрою і хотів їх повісити. Добре, що не було над чим. Припадок пройшов, але у бабусі на обличчі залишився слід. У неї був викривлений рот із лівого боку. Дід весь час жив у Луганську. Бабуся займалася хазяйством. От важкого труда у неї була грижа. Дід Одружився з нею від злості на дочку-поміщика, яку він дуже любив, а потім розчарувався в ній, бо вона була дуже легковажна, легкодумна і зрадлива. Бабуся служила в батька невдалої нареченої мого діда економкою і чудесно знала французьку мову. Бабуся моя була теж, як і мама, смуглява. Я схожий на мамку, татка і на себе. Бабуся Віра Іванівна була черкешенкою по жіночій лінії, а по чоловічій – росіянка. Вона була до фанатизму релігійною і, по суті, була моєю духовною матір'ю. Але про це потім. Батько моєї матері, мій дід Дмитро Данилович Локотош, був міщанином города Луганська і мав водяного млина якого пропив. Його дід був багатий серб, а прадід – полковник сербської армії, що за російсько-турецькою війни перейшла на бік росіян і загинув у боях проти турок. Разом з ним загинули документи про його дворянство, і його вдову з сином записали в міщани города Луганська. У діда було двоє братів. Після смерті мого прадіда вони ділили землю і взагалі спадщину. Дідів брат Андрій не захотів залишатись на землі, а сказав, щоб за нього платили за учобу. А землі йому не треба. І став учитись. Він закінчив юридичний факультет Воронського університету і дослужився до председателя окружного суду. У нього дружиною була якась княгиня – я прізвище забув, а утриманкою красуня-прачка. Я пам'ятаю її повної чорноброву. Вона розповідала матері, що для того, щоб поправитись, намазувала маслом хліб на два пальці товщини.